Egy tragikus eset. A mennyezetről zománc lámpa lámpacsüng. Öreg, elfásult lámpa. Maga sem hisz már a fényben. De ha meggyújtják, ég. Magva egy izzódrót darabka. Körülött a légüres tér, a körül a piszkos, összefogdosott üveg. Sárga fény árat ki a lámpából s kivág egy sárga kört a hivatal por és tinta és firnáj nice szagú homájából. Állampolgársága kérdi a rigószemű. Magyar, mondom. Munkás, paraszt vagy értelmiségi? Értelmiségi, mondom. Vannak szavaink, amelyeket szeretünk. Szívesebben mondjuk ki őket, mint más szavakat. Én nékem ez a kettő is ilyen. Hiába mondtam már el kisezerszer, hogy magyar vagy értelmiségi, most is jól esik mondanom. Mint ahogy a friss vizet sem unom soha inni. A rigó szemű ráhajol az árkus papírra, balkeze mutató ujjával megkeresi azt a rubrikát, amelybe az értelmiségi belevaló. Fogja a rubrikát nehogy elfutamodjon, és kicsi, csőrszerűen hegyes orrát a papírra szegezve írni kezd. Orrával is gírbe vonásokat rajzol a levegőbe, pontosan úgy, ahogy a tollal a papírosra. Szóval értelmiség. A két bolyai is. Ötvös, Szemlvejsz, Arany János, Tolstoy és Leonardo da Vinci. Az ember egy parány részecskéje, annak a rendező elvnek, mely úrrá lett a garázdálkodni vágyó állati ösztönökön. Foglalkozása? Író. Már elcsípte az új rubrikát, de nem ír? Orra, stolla nyugtalanul remeg a levegőben, orrával, stollával bajt szimatol. Írnok? kérdezi. Nem. Szóval nem írnok. Nem írnok. Író. Milyen író? Meghökkenek. Milyen író? Az ám milyen? szint visztatom magam. Milyen író vagy? Gazember kontár? Esőcsináló, népcsaló? Vagy derék középszer egy tehetség? Vagy lángész talán? üstökös a nemzetegén, fényes csillagnépet homlokán? Szép író. Mondom, szerényen, tárgyilagosan. Az más, dünnyögi. Nem néz rám, de érzem, hogy megnyugodott. Egy szóval írnok, írhatjuk, írnok, nem írhatjuk. Felpillant. Mióta itt állok, először néz rám. Tekintete szemrehányást csugároz. Mögötted is állnak, várnak a sorukra, vádol az a fekete bors szempár. Talán bizony valamilyen külön elbánást igényelsz? Néhány sort a megjegyzések rovatba, vagy esetleg külön rubrikát nyissunk, vakmerőgőgödnek? Vissza! Kísértő! Szúr belém a fénylő madár tekintet. Diktálásra ír? Nem. Önszántamból írok. Aha, csap le rám. Egy szóval fogalmazó. Írhatjuk fogalmazó? Nem írhatjuk. Nem. Felsóhajt, leteszi tollát, szemügyre vesz engem, és átfutja tekintetével a sok kicsi az az árkuspapíron. Író, író, író, ismételgeti szárnyeszegetten. Hát mit ír? Prózát. Rábögdös néhány rubrikára, aztán leteszi a tollat. Áthajolok a könyöklőn, beletolakszom a lámpa körébe. Had lássa, hogy az arcom emberi arc. Mint mixált kálmán, mondom segíteni vágyon. Tesék? Nem baj, mondom. Ismeri ezt a nevet? Jókai Mór. Tolla elrepül a rubrikák fölött. Az előbb más nevet mondott. Jegyzi meg idegesen. Visszabújok a félhomályba. Nézem ezt az emberformájú lényt, ezt a világcsodáját. Szeretnék vele szerepet cserélni, kifaggatni, agyon kérdezni. Hogy élt idáig? Minek őrült? Miért bánkódott? Ki adta szájába a boldogság meg a szerelem szavait. De tudom, hogy ezzel a kérdezősködéssel csak megvadítanám. Maradjunk csak szépen, gondolom, a rubrikáknál. Bocsásson meg, kérdem, ön is értelmiségi? Sajnos, igen. Értelmiségi. Mondja, és szeme megáll a rubrikán. Mint Leonardo, mint Tosztói, mint Pasztőr és Vergíliusz. Miért sajnos? Érdeklődöm. Rigó szeme jobbra balra villan. Nézi, nincs a közelben valaki. Ez, kérem szépen, az én legnagyobb tragédiám. Az embert úgy szólván semmibe veszik. Suttogja. Aztán sebesen leír egy kacskaringót a levegőbe a tollal, és megállítja az árkuzsív fölött. Egy szóval. Mi is a foglalkozása?